פיפופטם! כמה פעמים שמעת את בתך אומרת? אמא, יש לי פיפי! וכמה פעמים שמעת את בתך אומרת? אמא, נמאס לי לשחק בבובות הבלונטיניות המטומטמות האלה! אבל ביתי, זה מה שיש בחנות! עצוב, נכון? ובאמת, חשבי כמה אפשר לשחק עם ברבי וקן, עם סידני ולו ולוליטה ושאר בובות המשעממות האלה. היא רוצה משהו שונה? יש! Yes, הגיעה! בובת פוחצ'בסקי! הבובה השם מזיעה! והיום לכל ילדה יש פוחצ'בסקי משלה! פוחצ'בסקי! בובה קטנה ומזרירה! אמא, כשיגדל אני רוצה להיות פוחצ'בסקי! ועכשיו ברבי מריחה את הזהב ויושבת מול הטלוויזיה! הכניסי אותה למקפיא ל-24 שעות והיא תקיא עלייך! אשקיא אותה בירה והיא תגדל שערות ברגליים! ובקרוב, המוסך של פוחצ'בסקי! הרבה גריז ושמן הוא מגעיל פוחד שבסקי, בובה קטנה ומסריחה חשבתם שנשאיר אותה בלי בן זוג? כן, שתחנק!